цікавих для літературної публіки імен. Лід українські сторінки моєї біографії будуть неповні, якщо не розповім, як я не став заступником редактора цієї газети. Віталія Дончика, який, щоправда, теж не став редактором, бо його зарубали у Білій хаті. Білою хатою тоді називали ЦК. А все розгорталося так. Нарешті у відставку з поста редактора було відправлено Виноградського. Здається, він був у чомусь навіть небезнадійним. Виноградський цілими днями блукав по кабінетах, міняв електролампочки, ремонтував замки, склив шибки, дещо спідтесував і таке інше. Був то диво майстровитий чоловік. Похвалявся нам, що в себе вдома всі меблі виготовив власноручно. Один із апостолів світового анархізму Петр Кропоткін сказав, Люді – лучші учреждень. Так от, чоловік Виноградський був набагато кращий за Виноградського учреждення, тобто редактора літературної України. Здається, він так і не зрозумів, де після Івано-Франківська опинився. Отже, з Виноградським без жалю, зате з радістю, всі попрощалися, і він став завідувачем будинку літераторів. Тепер усякі ремонти, чистоти електролампочки офіційно ввійшли в коло його посадових обов'язків. Виноградському вже не треба було боротися з українським націоналізмом, світовим шовінізмом, викривати троянських коників ворожої ідеології в генерації шістдесятників від усього цього виноградського демобілізували. Він нарешті зайнявся улюбленою справою, котра, гадаю, давала йому душевну втіху а ще не полишав свого гобі ліпити наївні брошурки на штиб дважди рождьоннея. І бувають вже такі приємні несподіванки. Керівництво спілки письменників висунуло на редактора газети Віталія Дончика. Він не тільки давав мені рекомендацію до спілки, а й опікувався мною в часи мого літературного неохлідства, був для мене творчим і моральним авторитетом, Усе це надійно сприязнило нас. За Виноградським мав іти хитрунець Борис Гончаренко, який завжди ховався за спиною цього Маланчукового клеврета. Отже, вивільнялося й місце заступника головного редактора. На нього Дончик запропонував мою кандидатуру. Ми були свято переконані, що наш тандем витягне письменницьку газету з того болота, в якому вона опинилася за роки урядування цієї двійки, й близько не можна було підпускати до літературної України. Вони все зробили для того, щоб розрідити її інтелектуальний клімат і спримітивізувати все, про що в ній писалося. Такою примітивною вона була хіба що в роки культу особи Сталіна. Коли жодна нова думка, жоден яскравий твір, жодне нове слово не могли прорватися на її сторінки. У Дончика є важлива риса. Він унікально системний і педантичний чоловік. Коли йому запропонували редакторство, він одразу ж перекроїв штатний розпис, склав список талановитих людей, яких збирався запросити до редакції. З усіма ними він переговорив, декого відсіяв, і у нього вже був готовий реєстр оригінальних рубрик, котрі мали висвіжити газету. Одне слово – все вже в Дончика було продумано і пророблено до дрібниці. Як це в нас за таких ситуацій діється, з дончиком уже чимало людей запобігливо віталися, дехто підлещувався, маючи сподівання, що колись це йому зарахується. Однак те, що було дуже бажаним, не сталося. У Білій хаті, очевидно, знали, чим диша дончик і хто його друзі. Досить назвати бодай Григора Тітюнника, Євгена Гуцела і Анатолія Шевченка, щоб виснувати – не наша це людина. Окрім того, за дончиком числилися в минулому всякі ідейні гріхи, за які його не раз проробляли, і він мав партійні стягнення. До всього і у своїх виступах він, бачте, був адвокатом шістдесятників, уперто обороняв собор Гончара, Мальви Іваничука, Полтву Андріяшика. Не було білохатників до нього довіри. Так Дончик не став головредом літературної України, а я заступником головреда. Не судився нам кар'єрний злет у літературній Україні. Десь перед вилютом із газети мені довелося стати не тільки самовидцем, а й навіть другорядною дієвою особою такого характерного сюжету. Я впродовж кількох років був В.О. завідувачем відділу критики. В.О. бо безпартійний. І тоді керівництво вирішило, що мені треба партизуватися. І ось на засіданні парткому ще імені Богдана Чалого мене приймають кандидатом у члени КПРС. Похвальні слова про кандидата мовлять Гончар, Дімаров, Воронько, Наталя Кащук, ще хтось. Мене поздоровляють, але Чалий не дозволяє мені залишити засідання, хоча моє питання, як кажуть, вичерпано. Чалий каже, що тепер я мушу бути присутнім тут, як функціонер відділу критики, оскільки почнеться принципово важлива розмова про політичну відповідальність письменника і ідеологічну пильність працівників засобів масової інформації. Виявляється, наступний пункт засідання парткому – публікація у вітчизні оповідань Григора Тютюнника. «Грамотний і син приїхав». Отут Чалей обрушився і на вітчизну, і на неприсутнього, бо безпартійний чутюнника з пристрастю в савонароли». Той час, коли весь наш народ обговорює проект нової конституції, в якій йдеться про радянський спосіб життя, вітчизна друкує твори, що зображують ідіотський спосіб життя. Чала й вистрибував зі штанів не тільки від обурення творами Четюнника. Він, як кажуть, землю гриз під собою, щоб, використавши цю нагоду, з'їсти Любомира Дмитерка, бо вже давно мостився на місце головреда вітчизни. І ось. Така нагода – вполювати одним пострілом двох зайців. І тютюнника, який постійно з нього знущається розіпнути, і Дмитерка усунути, відкривши собі шлях на вітчизну. Знав, що голова спілки Василь Козаченко його підтримає, і в ЦК будуть са. Наталя Кашчук кинулася захищати тютюнника. Сказала, що не бачить у творах апології негативних героїв, що автор викриває антиподів нашої моралі мусила вдатися до такої риторичної фігури Бошпартком. Покликалася на сміливість прози Віктора Стафєва, Валентина Распутіна, Василя Шукшина, Бориса Можаєва, чиї імена лунали тоді на весь Союз. І тут ударила важка артилерія. Василь Козаченко люто повторив усі ті прізвища і сказав «Слава Богу, що в нас їх немає. З нас вистачить одного Тютюнника, з яким давно треба розібратися». А от ви, Кащук, захоплюєтеся цар-рибою, не розумію, чим там можна захоплюватися. Тим, як він її кинув у Байкал, і тільки трусики її показалися, і де, і т.п. Кожен, кому доводилося хоч раз чути Козаченка, знає, який з нього був Цицерон. Одне слово – марення відрубаної голови. Пригадую, як у залі будинку письменників на першому поверсі йдуть якісь збори на трибуні Козаченко, який виголошує приблизно таке. «Кожен із нас повинен пам'ятати, що над нами висить дамоклий меч відповідальності, бо деякі адепти, але домучити фразу до кінця йому не дав Григір Чітюнник. Василю Павловичу, перебив він його, можна запитати?» «Заставте при собі ваші провокаційні запитання, Чучунник». «І все-таки, що це таке, адепти?» – не відступив Чучунник. «Не знаю», – роздратовано вигукнув Козаченко. «Питайте в шлапака». «Це він писав мені цю доповідь». «О таких історій за Козаченком багато. Всі вони відразу ставали літературним фольклором. А тоді на парткомі з приводу публікації оповідань Тютюнника у вітчизні Козаченкові різко заперечив Дімаров, який сказав, що Астаф'єв – великий письменник, і про нього не допустимо так говорити. А Григір Тютюнник – письменник не менший за Астаф'єва, і його треба берегти, а не влаштовувати над ним це ганебне судилище. Одне слово сталося непередбачене – підсумок засідання парткому «нічия». Однакова кількість тих, хто за те, щоб пустити крові, і тих, хто вважав, що цей рейвах спричинений трохи незвичним сусідством журналу проекту Конституції» та оповідань тютюнника з їхнім похмурим колоритом. Одне слово – зауважити редакції, щоб загострювала пильність і не роздувати скандалу. І тут чали робить єзуїтський хід. Він раптом починає на всі заставки вихваляти сьогоднішнього кандидата в члени партії, обзиває мене моральним авторитетом і людиною з чистими руками. От саме така людина і має сказати. Виступили на слизьку стежку, Григоре Четюнник. І такій людині повірять. У Четчуника.